попри те, що на панамериканській магістралі не також і часто трапляються дорожні патрулі. Я зрозумів, що буде вельми необачно і ризиковано прориватися до Трухільо відразу після викрадення. Після того, як здійнатий нашим резонансним злочином Реєвах уляжеться, можна буде вночі одним рибком домчати до Трухілліо і передати слона Педро Суфінсьєнтесу, а далі він хай робить з ним усе, що хоче. Готувався я, направду, серйозно. На основі даного генерального плану розробив розгалужений блок схему на зразок логічних схем до комп'ютерних Програм де передбачив усі можливі форс-мажорні ситуації, включно із зустрічю з випадковими свідками, появою поліцейських, агресивною поведінкою слона, то що кожну дрібницю, що могла завадити втіленню плану в життя, було передбачено для кожної нестандартної ситуації продумано детальний порядок дій, спрямований на її нейтралізацію і штатне завершення операції викрадання слона. В результаті блок-схема вийшла, скажу без перебільшення, ідеальною. Я навіть подумав, що завдяки їй викристи слона з надр перуанської столиці Віднині зможуть навіть п'ятикласники. Я примусив Тьомика і Моросю вивчити блок-схему на зубок, після чого знищив її. Наостанок слонячий приборкувач Педро Сефісьєнтес на моє прохання надіслав мені інструкції стосовно користування і керування джумбо які враховували індивідуальні особливості даного слона. Пізніше цей документ під час обшуку потрапить до рук поліції, а тому нині він уже не є ні для кого таємницею, і я можу набести окремі витяги з нього на цих сторінках. Керівництво з експлуатації слона Джумбо 1964 рік, вага 5,5 тонн, складена погоничем і дресирувальником з 20-річним стажем сеньором Педро Ланіо Еберардо де Лоренка Йософісієнтесом, 25 квітня 2009 року, Трухілліо, Перу. Що вимагається від слона? Поворот наліво. Що треба зробити? Смикнути один раз за ліве вухо, або стати обличчям до слона. Плеснути в долоні і виструмити руку вліво. Поворот направо. Смикнути один раз за праве вухо, або стати обличчям до слона. Плеснути в долоні і вистромити руку вправо, піднятися на задніх ногах, стати перед слоном, двічі плеснути в долоні і підняти випрямлені руки над головою у формі літери В. Піднятися на передніх ногах, стати перед слоном, двічі плеснути в долоні і опустити випрямлені руки вниз у формі літери ЕУ. Опуститися на коліна, двічі плеснути по правому плечу, опуститися повністю, прилягти, тричі плеснути по будь-якому плечу, підняти слона з колін, поплескати по лобі над хоботом, якщо погонич на землі або поплескати по потилиці, якщо погонич виліз на слона. Перемусити слона йти вперед, легенько вдарити його різкою по спині чи по задній частині, або просто поманити рукою за собою. Підняти хоботом предмет вагою до 50 кг. Погладити хобот і показати пальцем на предмет. Підняти хопотом предмет вагою більше 50 кг не рекомендується. Покласти, опустити предмет на землю. Один раз плеснути в долоні. Відміна будь-якої попередньої дії, пози, тощо один раз плеснути в долоні. Підняти одну з ніг, ляснути долоною по нозі – між коліном та підошвою, протрубити в хобот, двічі класнути пальцями колобуха, тягнути слона за хобот – не рекомендується, смикати слона за хвіст – категорично заборонено. Примітка – кожна друга з вище описаних команд за умови успішного виконання повинна бути нагороджена морквиною, пряником або цукеркою. За тиждень до призначеної дати початку операції я почав збирати необхідне устаткування, вантажівку достатньої вантажопідйомності з просторою будкою замість кузова, два запасних баки з паливом, заправляючись на бензоколонках ми могли викрити себе. Навігатор, кілька десяткілограмів сіна, моркви та цукерок, кусачки для зламу замка на вольєрі, хлороформ для сторожа, босоніжки на високих підборах і відкритий топ для Марусі тощо. Зрештою, з підготовкою було покінчено. Я ще раз ретельно все перевірив і залишився задоволеним, переконавшись, що завадити викрадення Джумбо тепер може хіба що революція в Перу або кінець світу. В ніч напередодні афери я довго не міг заснути. Тьомик і Маруся якийсь час про щось ніжно перешиптувалися за моєю спиною поки зрештою не засопіли, згорнувшись калачиками, так і тримаючись за руки в вісні. Ну, як діти, чесне слово. Ми тут слона цупити збираємося, а вони надумали лямур крутити, лопушиння. А я ж сидів на балконі готелю, дивився, як поволі пірнають у темряву. Вогні Мірафлоресу вдихав теплі аромати сплячої пустелі, змішаної шумом тихого океану, потроху цмулив дорогий коньяк і одну за смолив цигарки. Втім, неприємне лоскотання в животі так і не зникало. Примітка. Мірафлорес – Спальний район на півдні Ліми. Якоїсь миті мені подумалось, що моя мама, певно, передумала б мене народжувати, якби знала, що в 26 років